פרק י"א: "ואהבת את אדוני אלוהיך, ושמרת משמרתו, וחוקותיו ומשפטיו ומצוותיו כל הימים. וידעתם היום כי לא את בניכם, אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר אדוני אלוהיכם, את גודלו, את ידו החזקה וזרועו הנטויה, ואת אותותיו ואת מעשיו, אשר עשה בתוך מצרים, לפרעהו מלך מצרים, ולכל ארצו, ואשר עשה לחיל מצרים, לסוסיו ולרכבו, אשר הציף את מי ים סוף על פניהם, ברודפם אחריהם, ויעבדם אדוני עד היום הזה. ואשר עשה לכם במדבר, עד בואכם עד המקום הזה. ואשר עשה לדתן ולאבירם, בני אליאב בן ראובן, אשר פצתה הארץ את פיה. ותבלעם, ואת בתיהם, ואת אוכליהם, ואת כל היקום אשר ברגליהם, בקרב כל ישראל. כי עיניכם הרואות את כל מעשה אדוני הגדול, אשר עשה. ושמרתם את כל המצווה, אשר אנוכי מצווך היום, למען תחזקו, ובאתם וירשתם את הארץ, אשר אתם עוברים שמה לרשתה. ולמען תאריכו ימים על האדמה, אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לתת להם ולזרעם, ארץ זבת חלב ודבש. כי הארץ, אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך, והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ, אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה, תמיד עיני אדוני אלוהיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. והיה, אם שמוע תשמעו אל מצוותי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה, את אדוני אלוהיכם ולעובדו, בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתי מתר ארצכם בעיטו יורה ומלקוש. ואספת דגניך ותירושך ויצהריך. ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת. הישמרו לכם, פן יפתה לבבכם ושרתם ועמדתם אלוהים אחרים. והשתחוויתם להם, וחרה אף אדוני בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם. ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם. והיו לטוטפות בין עיניכם. ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבטך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי ימי השמיים על הארץ. כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את אדוני אלוהיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקיו בו. והוריש אדוני את כל הגויים האלה מלפניכם, וירישתם גויים גדולים ועצומים מכם. כל המקום, אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה. מן המדבר והלבנון, מן הנהר נהר פרת, ועד הים האחרון יהיה גבולכם. לא יתייצב איש בפניכם, פחדכם ומוראיכם ייתן אדוני אלוהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה, כאשר דיבר לכם. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והקללה, אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, וסרתם מן הדרך, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם. והיה, כי יביאך, אדוני אלוהיך, אל הארץ, אשר אתה בא לרשתה. ונתתה את הברכה על הר גריזים, ואת הקללה על הר עיבל. הלוא המה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הקנעני, היושב בערבה מול הגלגל, אצל אלוני מורה. כי אתם עוברים את הירדן, לבוא לרשת את הארץ, אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם, וירישתם אותה. וישבתם בה, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי נותן לפניכם היום.